Гадаю, тижня вистачить. Після сніданку я зателефонував нашому агенту в турбюро і про все домовився. Поїхати я вирішив наприкінці місяця. Того вечора я залишив у клубі Джейсона п'ять тисяч, наступного шість враховуючи моє місячне утримання. Загалом я вже програв. Тисячу доларів І зібрався йти Ось і все Тринадцять тисяч Наче короба язиком злизала Власний грошей Ви програли лише тисячу Заважила Адрин І чарівно всміхнулася Завтра ви, звісно, прийдете вдача неодмінно повернеться до вас обличчям Бо що ні «У мене не залишилося жодного цента. Вона мені не повірила. Жодного цента? Бути такого не може містере Вентворді. Власне, ви маєте рацію. Проте річ у тім, що я не маю готівки. Я не можу навіть виписати чек. Усі мої статки вкладені в справи. І живі гроші я отримую тільки першого числа наступного місяця». Вона обміркувала мої слова. Ви мешкаєте в тому великому будинку біля озера? Так, звісно. Вентвори оселилися в Кресхірі понад сто років тому. І вартість будинку повністю сплачена. Немає жодних закладних. Достеменно. Тобто, ви не повухав в боргах. Я розправив плечі. Моя дорога. Я нікому не винен жодного цента, і у мене бездоганна кредитна історія. Мої доводи здалися їй переконливими. Тоді у вас немає причин відмовлятися від улюбленої розваги лише тому, що під рукою немає готівки. Чому б вам не позичити грошей? Напевно, я міг би завтра звернутися до друзів. Я не про це. «Чому вам не взяти кредит у Джейсона?» «Я з ним не знайомий, з якого дива йому надавати мені кредит?» «Я посвідчу за вас». «Ви знаєте Джейсона?» Адрин кивнула. Зустрічалася з ним кілька разів. «Він дуже щедрий, завжди готовий зрозуміти і допомогти». «Вона залишила мене на кілька хвилин». І попрямувала до Джейсона, який спостерігав із бару, як відвідувачі його клубу прощаються з грошима. Вони про щось поговорили, потім Адрень повернулася до мене і махнула рукою. Вузьким коридором ми втрьох пройшли до маленького кабінету. Джейсон мені здалося, що йому не більше сорока всміхнувся. «Містер Вентворті, Гадрин пояснила мені ситуацію. Я певен, що ми зможемо вам допомогти. З кредитом клопотів не буде. Вам лише потрібно написати боргову розписку. Яку суму бажаєте отримати? Раніше я ніколи не позичав грошей, тож ця розмова неабик мене дратувала. Що кажучи, навіть не знаю». «Тисяча дві. Назвіть число, містер Бентворті. Я написав розписку на тисячу доларів і у касира обміняв гроші на фішки. До одинадцятої години я підвівся за столу для Блекджеку. Фішки перейшли у власність банкомета. На сьогодні досить. Адрен ніжно мені всміхнулася. Але завтра ви прийдете чи не так?» «А що, я досі платоспроможний?» За шість вечорів мій борг Джейсону зріс до 14 тисяч доларів. «Чи можу я позичити ще трохи грошей?» – запитав я під час нашої чергової зустрічі в його кабінеті. «Він досі вірив, що зможу розрахуватися з боргами. Скільки?» П'ять тисяч не видадеться вам надто великою сумою. Його очі хижо блиснули. Звісно, ні, містере Вентфорті. Він спостерігав, як я пишу розписку. Ви казали, що отримаєте готівку на початку наступного місяця. Саме так. З іншого боку, вони мені, можливо, і не знадобляться, зрештою. Маєш і в мене початися біла смуга, чи не так?» Коли я увійшов до його кабінету 25-го числа, мій борг становив 34 тисячі доларів. Проте просити грошей я не звик, не недоподоби мені це було. «То як справи з моїм кредитом? Скільки ще я можу вас позичити?» Він перебирав у руках мої розписки – Хоча, поза сумнівом, і так знав, скільки я йому винен. «Ви ж розумієте моє становище, містере Вентворді? Баланс має сходитися, великі перекоси неприпустимі, інакша ситуація виходить з-під контролю. Не гоже залізати в бори аж надто глибоко. Це загрожує прикрими наслідками». Він поглянув на настійний календар. Гадаю, я можу надати вам 40 тисяч. Це межа. Я задумливо почухав підборіддя. У мене таке перечуття, що сьогодні мені обов'язково поталанить. Перте все ж хотілося б мати при собі вдосталь грошей, аби не викидати білий прапор через тимчасові невдачі. Можете ви дати мені решту шість тисяч просто зараз. Він забажав пересвідчитися, що я його правильно зрозумів. Ви хочете повністю вичерпати кредит. Так, повністю. Біля рулетки я почав вигравати з батів на добрих п'ять тисяч. Але потім удача відвернулася від мене. І о на одинадцяту я протринькав усе, враховуючи ті шість тисяч, що отримав цього вечора від Джейсона. Я витер піт із чола і нахилився до Адрейн. Чи можете ви приділити мені кілька хвилин для особистої розмови? Бо вона знизала плечима. Чому б і ні? Добре, тоді чекаю на вас у своєму авто. «Ми покатаємося околицями, і я вам дещо поясню». Я мовчав, поки ми не виїхали на шосе. «Гадрин, я почуваюся винним, тому вирішив, що насамперед мушу поговорити з вами. Все-таки ви посвідчили за мене перед Джейсоном». «Невже ви намірилися пошити його в дурні?» У голосі її з'явилися жорсткі нотки». «Господи, та ніжбо! Я маю намір повернути йому все до останнього цента. Проте не так швидко, як він сподівається. Я зможу віддавати йому лише по 500 доларів на місяць. Через 6 років і 8 місяців я повністю з ним розрахуюся. Їй знадобився час, аби знову знайти слова. «Ви начебто казали» що отримаєте готівку на початку місяця. Казав, і отримаю. Проте не стільки, наскільки розраховує Джейсон. Розумієте, першого числа кожного місяця я отримую готівкою. Лише одну тисячу доларів. Вона заціпаніла. Годну тисячу доларів? Одну? як Я кивнув. Картярські борги для мене святе, Адрень. «П'ятсот доларів я надсила тому Джейсону, а нарешту, як інде, перебівся до кінця місяця». Вона почала лютувати. «У вентворів є гроші. До прикладу маєток. Не на моє ім'я. Навіть ця автівка не моя». Вона заверещала. «А тепер слухай ну сюди. Джейсон бажає отримати гроші першого числа» і гроші. Ти знаєш, що стається з тими, хто не справджує його сподівань?» «Я зітхнув. Цього я і боявся. Добалося вжити певних запобіжних заходів. Я просто зникну на 6 років і 8 місяців, протягом яких Джейсон отримуватиме по 500 доларів щомісяця». Вона нервово засміялася. Нічого в тебе не вийде. Де б ти не сховався, Джейсон тебе відшукає. Дурниці. Ну має він двох чи трьох поплічників, які вибивають борги. Вони не зможуть обнишпорити всю землю, аби знайти того, хто твердо вирішив від них заховатися. А на справжні пошуки у нього піде значно більше за ті сорок тисяч, що йому заборгував. Ні, я певен, що Джейсон, коли б гамується, збагне. Я пропоную найкращий вихід. Відвези мене до клубу, наказала вона. Я підкорився. Вона вилізла з автівки. Чекай тут. Проте бажання чекати на Джейсона чи когось іншого я не мав, і чкурнув зі стоянки. Щойно вона зникла за дверима, попрямував просто до аеропорту, завернув на тамтешній майданчик для авто, дістав із багажника дві заздалегідь зібрані валізи і пірнув у будівлю термінала. Три дні я насолоджувався товариством Тедауса Вірінгтона та його дружини, перш ніж мені зателефонував Амос Тілман. Він повідомив кепські новини. Тітка Сара померла. Її вбив якийсь чоловік, що вдерся до будинку пізно вночі. Зусилля поліції знайти злочинця поки що марні. Я поклав трубку. Хто її вбив? Джейсон. Один з його посіпак. А може навіть Адрейн. Джейсон чи Адрен Зметикували. Ще зможу повернути борг. Щойно отримаю спадщину. Я зітхнув. Свісно. Я негайно розрахуюся з Джейсоном. І більше ніколи не з'явлюся в його клубі. Азартні ігри для дурнів. Не можна сподіватися на виграш. А перші два мої вечори в клубі Джейсона довели, що не можна і на програш. «Я налив у келег-бренді. Вдалося». «Як би ні, довелося б вигадувати щось менш вишукане. Але вдалося». «Як знайти і найняти професійного вбивцю? Хіба вони рекламують свої послуги в газетах?» «Звісно, ні. Розпитувати у друзів чи незнайомців – необачно, надто небезпечно». Та і можна напоротися на шантажиста або поліцейського нишпорку. Ні, є тільки один безпечний спосіб. Найманий вбивця не повинен знати, що його найняли. Скільки це коштує? У моєму випадку 40 тисяч доларів. Кінець оповідання. Читав Аркадій Левицький